Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım Lam Mim Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fihi Bu qətiyyən şübhə doğurmayan müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitab Əllazina yu'minun bil-ğaybi və yuqimunəṣ-ṣalāta və mimma O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Və ləzînu yu'minûna bimâ unzila ilayka və mâ unzila min qablikə və bil-âhirətihim O kəsler ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir. Axirətə də Yegən Likhla inanırlar. Rabbihim, onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadılar. Məhs onlar nicat tapanlardı. İnnəl-ləziyinə kəfəru səvəun əleyhim ə əndərtəhum əmləm tünzirhum la yü'minun. Həqiqətən kafirləri qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün fərqi yoxdur. İman gətirməzlər. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, gözlərinə də pərdə çəkmişdir. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlar arasında elələri də vardır ki, mümin olmadıqları halda Allah'a və axirət gününə inanırıq deyil. Yəxadirunəllaha valləzina amənu və ma yəxdaunə illəənfusəhum və ma Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar.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 ağrılı acılı bir əzab çəkəcəklər. Və izə qılə tufsidu fil ardi qalū innə mənəhnu muslihūn Onlara yer üzündə fəsad törətməyin deyildiyi zaman biz ki ancaq xeyrxaflıq edənlərik deyillər. Əl-ə innəhum humul mufsidun və ki, onlar fəsad törədənlərdi. Amma bunu başa düşmürlər. وَاِذَا طِيلَ لَهُمْ اٰمَنُوا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْنَ نُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا <يَعْلَمُون>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 وَإِذَا لَقُلَّينَ آممَنُوا قَاُ آممَن وَإِذَا خَلَووا إ شَيقينِهِمْ قَاُ وَإذَا خَلَوا إلَ شَيقينهِمْ نَحْنُ مُسْتَهْزئُون قُلار م مِنْلَ Biz iman gətirdik deyirlər. Öz azmış dostları ilə təklikdə qaldıqda isə biz sizinlik. Biz möminlərə ancaq istehza edirik deyirlər. Allahu Allah da olaraq istehza edər və azğınlıqlarını o qədər artırar ki, sərgərdan gəzəllər. Ulai <Sessizlik> ka-llazina ishtarawu-d-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin Onlar doğru yolu verib azğınlığı satın almış kimsələrdir. Amma onların ticareti qazanç gətirmədi və özləri də doğru yola yönəlmədilər. Məthəluhum kə məthəlilləzi istəvqədə nəran fələmmə ədəətmə həvləhü zəhəbə Allahü binurihim.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 əç bir şey görə bilməyəcəkləri zülmətlər içərisində buraxar. summun bukmun umyun onlar çar lal və kör olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar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 hər şeyə qadirdir. Yə ayyuhan-nəsu'budu rabbakumul-ladhi xalaqakum walladheena Ey insanlar, sizi və sizdən öncekiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə Allahdan qorxasınız.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 Fəla təcəalulu lillahi endada və entüm ta'lemun O sizin üçün yer döşəmə göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib onunla sizin üçün növbə növ məhsullardan ruzi yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda heş kəsi Allah'a tay tutmayın. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bisuratin مِثْلِهِ bisuratim mimthlihi wad'u shuhadakum min dunillahi in kuntum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 Bu ki, əvvəlcə bizə verilən ruz idi, deyəcəklər. Halbuki onlara onun oxşarı veriləcəkdir. Onlardan ötürü orada pak zövcələr var və onlar orada əbədi qalacaqlar. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ربهم.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 Və birçoklarını da hak yoluna yönəldir. Lakin o, onunla yalnız fəsikləri yoldan çıxarır. Əl-ləzînə <Sessizlik> yənqudûnə əhdəllâhi min bə'di mifəqihī və yəqtağūnə mə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 Keyfe tekfurun billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumituukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah'ı nece inkar edirsiniz ki siz ölü o sizi diriltdi Sonra O sizi öldürecek və yine dirildecek. Daha sonra isə siz O'na qaytarılacaksınız. Hüva allazî khalqa lakum mâ fil ardı cəmi'ən thum məstəvâ ilə səmâi fəsəvvâhun nəsebə'a səmâvət Və o hər şeyə qadirdir. olanların hamısını sizə görə xalq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu 7 qat göy edən odur. O hər şey bilir.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 Qala, inni ələmu mələ təələmun. Sənin rəbbim mələklərə mən yeryüzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm dedikdə, Onlar, biz səni həmdi səna ilə təriflədiyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda sən orada fəsad törədib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 Və qala ənn biuni biasmaiha ulai in kuntum sadiqin Allah Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərib dedi: Doğru danışanlarsınızsa buların adlarını mənə deyin. Qulu subhanaka la ilma lana illa Onlar dedilər: Sən pak və müqəddəssən. Sənin bize öyrəttiklərindən başqa bizdə bir bilik yoktur. Həqiqətən, sən bilənsən, müdriksən. Qâla <gülüyor> yə ədəmu ənbihum bi əsməihim fəlemmə Bismaihim qala alam qala alam aqullakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma wa ma kuntum taktumun Allah dedi Ey Adem bunların adlarını onlara bildir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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا İllâ iblisə ebə və istəkbərə və kâna minəl kâfirin Bir zaman biz meleklere, Ademə e secdə edin dedikdə, de, İblisdən başqa hamısı secdə etdi. O imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu. və qulnə ya adam iskum antə və zəucukəl cənnə və kulə minha rəğdən biz dedik ey adam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 məskən və gün güngüzaram vardır. Fatalaqqa adamu mirrabbih kilimatun Adem tövbə etmək üçün Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. O da onun tövbəsini qəbul elədi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndir. Rəhmlidir. Qulnahbitu minha jami'a fa in ma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun Biz dedik hamınız oradan yerə enin.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 Um fiha Khalidun Kafir olup ayələrimizi yalan sayanlar isə ob sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم Sizə bəxş etdiyim neymətimi yadınıza salın və mənə verdiyiniz əhddə sadiq olun ki, mən də sizə verdiyim əhddi yerinə yetirin. Təkcə mən mənən qorxun. Və əminu bimə ənzəltü musaddi qallimə <Sessizlik> məəkum və la təkunu əvvələ kafirin bih.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 lan qorxun. Və la telbisul haqqə bil Özünüz də bilə-bilə haqqə batil donu geyindirməyin və haqqı gizlətməyin. Və aqimussalata vətuzzakata vərka'u mal-raki'in. Namaz qılın. Zəkat verin. Və ve rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Etəmurunannas <Sessizlik> bilbirri Siz kitabı okuyup insanlara xeyr-xaklığı əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz, meyər anlamırsınız. Və əstə'inu bil-səbəri və və ənnəhə ləkəbəyirətun illə əl-xəşi'in. etmək, və namaz qılmaqla Allahdan kümək diliyil. Həqiqətən bu, Allaha itayət edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir. Əl-əzînə Əl yəzunnûnə ənəhüm müləqü Rabbihim və ənəhüm ileyhi raciun. Çünki onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını və ona qayıdacaqlarını yəqin bilirlər. Yə bəni İsrail, əzkuru ni'məti yəlləti və ənni fəddəltukum Ey İsrail oğulları! Size bəxş etdiyim nemətimi və sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın. Və qorxun o günü ki, heç bir nəfsin özü üçün heç bir şey Olə yoquo bəluin hə şəfəəun ələ yoxalumin hə aəlu əə humyum. Qorxun o günən ki o vaxt heş kəs, heş kəsə fayda verə bilmeyeycək. Heş kəstən şəfaət qəbul olunmayaca. Heç kəstən bir fidiyə alınmayaca və günahkarlara kömək göstərilməyəcəkdir. və iznəcəynākum min al-firəun yasūmūnakum su'al-'azābi yudabbihūna abnā'akum və Və fiy dəlikum bələ əmmin rabbikum azim Bir zaman biz sizi Fironun tərəftarlarından xilas etdik O vaxt onlar sizə ağır əzəblar verir Oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ bıraqırdılar Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna al fir'ona wa O zaman biz sizə görə dənizi yardıq. Sizi xilas etdi. Və firavunun tərəxtarlarını gözünüzün qabağında dənizdə batırdıq. O iz va'adna O zaman biz Musaya vəhçün 40 gecəlik vədə verdik.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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O zaman biz Musa'ya kitap ve hakkı batilden ayran, furgan verdik ki, belki doğru yolla gedesiz.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 Zalikum khayrun lakum 'ind baraiikum fetaba'a 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim O zaman Musa öz qövminə dedi: Ey qövmim! Siz buzova ibadət etməklə özünüzə zülm etdiniz. Odur ki, yaradanınıza tövbə edin.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 Və həmlədir. Və əz qültüm yə Musa lən nü'minə leke hattə nərəlləhə cehratən fəəkhəzetkümus sə'iqətü və entüm tenzurun. O zaman siz, ey Musa! Biz Allah'ı açıq-aşkar görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik dediniz. Və gözünüz görə-görə sizi il durum vurdu. Umme ba'snakum min ba'd mevtikum la'allakum tashkurun. Ölümünüzdən sonra biz sizi dirildik ki bəlkə şükür edəsiniz. وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم Biz sizin üstünüzə buludla kölgə saldıq, sizə manla və bildirçin endirdik və sizə ruzu olaraq verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə deyil, ancaq özlərinə cülm etdilər. وَاِذْ قُلْنَا دُخُولُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ <الْمُحْسِنِين>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 Febaddala allazina zalemu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalemu rijzan minas özlerine deyilən sözü başkasıyla dəyişdilər Biz də zülm edənlərə etdikləri günaha görə göydən əzab göndərdik. və iztəsqā mūsā liqawmihi <Sessizlik> fa qul nḍrib biʿaṣāka l-ḥajar fa-nfaǧarat minhu 12 ʿayna qad ʿalima kullu Kul uşrabu min rizqillahi və la ta'səu O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə biz əsanla daşa vur dedik. Daşdan 12 çeşmə qaynıyib çıxdı. Hər qəbilə su içəcəyi yeri tanıdı. Onlara dedik Allahın size verdiyi rüzidən yiyin, için və yeryüzündə fəsad yayıb, pis işlərə qurşanmayın. وَاِذْ <Sessizlik> قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُلَنَا رَبَّكْ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما بت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الذي هو ادنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق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 وَاِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَلْقَكُمُ الطُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bir zaman sizdən əhd peyman aldıq. Dağı başınız üstünə kaldırdıq və buyurduq, Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və onun içindəkiləri yada salın ki, bəlkə Allahdan qorxasız. Summa tawallaytum min ba'd zalik falaula fadlullah alaykum wa Sonra bunun ardınca siz yenə üz döndərdiniz. Əgər sizə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı əlbəttə ziyanə uğrayanlardan olardınız. Və qad alimtumul lazina ictadaw minkum fis sabti fa qulna lahum Siz artık içerinizden şembe günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz de onlara menfur meymunlar olun dedik. Biz bunu onlarla bir dövürde olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müttəqilər üçün isə öyüd nəsiyyət etdik. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا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 Allah'a sığınıram dedi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanu bayna zalik fa'alumu Onlar dediler: Rabbinə dua et ki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 Qal de'ulana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'u al-lawnuha tasurrun nadirin Onlar dediler Rabbinə dua et ki onun rəngini də bizə bildirsin Musa dedi: Allah buyurur ki, o sarı renkli parlak bir inektir. Ona bakanları sevindirir. Qalu du' lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara shabah'a alayna wa inna in sha'a Allahu Onlar dedilər, Rəbbinə dua et ki, onun nə cür inəy olduğunu bizə bildirsin. Çünki bu inəy bizə başqa inəylərə bənzər görünür. Əgər Allah istəsə, biz düz yolda olalım. نه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قال الان اجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون buyurur ki o ne yer şumlamaga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 وَاِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ zaman siz bir nəfəri öldürmüşdünüz və onun qatili barəsində mübahisə edirdiniz. Allah Allahsə sizin gizlətdiklərinizi aşkara çıxarar. Fə qul nədribuhu bi bəzha kəzalik yuhyiləllahu lməuta və yuriikum ayətəhi Biz dedik: İneyin bir parçasını ölüyə vurun. Allah ölüləri bu cür dirildir və öz ayələrini sizə göstərir ki, balkə anlayasınız. ும்ነ qəsad qulubukum min ba'd zalika fehiya kalhijarati aw ashaddu qaswa wa inna min <Tülvoir> alhijarati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 Sizin nə etdiklərinizdən xabarsız deildir. Əfə <gülüyor> təməun en yəminu lakum və qad kāna fərīqun minhum yəsməunu kaləmallahi thumma yuḥarrifūnahu thumma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 deyilər. Əgəllə ya'lamun ennəllaha ya'lamu ma yusirrun və ma yu'linun. onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladıqlarını və aşkara çıxartdıqlarını bilir. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Onların arasında kitabı bilməyən elə sabahsızlar vardır ki, onlar ancaq xülyalara dalar və ancaq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 واي اولارن حالينا وقالو لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا Onlar dedilər, od bizə ancaq bir neçə gün toxunacaq. De, məyər siz Allahdan əhd almışsınız, Allah verdiyi əhddə əsla xilax çıxmaz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız? Bəla, men kəsəb səyyatən və ahata bihi xətiyətuhu fa ulai ka ashabun narihum fiha xalidun. Xeyr. Günah qazanan və xətaları özlərini bürüyən kimsələr məhs onlar od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنه هم فيها خالدون iman gətirib yaxşı işlər görənlərsə, Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. və izə xədnə mīfə qəbəni isrə ilə la təbüduna illəlləhə və وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم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 haqdan üç çevirib döndünüz. Wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dimaa'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrtum wa O zaman biz sizinle bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz. Bir-birinizi yurdlarınızdan çıxarmayacaqsınız diye əhd kəsdik. Sonra da siz özünüz şahidlik edərək bu əhdi təsdiqlədiniz. ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَوَارَؤُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُ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 Dünya həyatında rüşvay olmaq qiyamət günü isə ən şiddətli əzaba məhkum olmaqdır. Allah sizin etdiklərinizdən bir xəbər deildir. Ulaika <Sessizlik> allazina ishtarawu lhayata dunya bil Fəla yukhaffaf 'anhumul Onlar axirəti verib dünya həyatını satın aldılar. Ona görə də onların nə əzabı yüngülləşdiriləcək, nə də onlara kömək göstəriləcək.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 fə qulləməcə ə qumrasulun bi mələ təhwaə Fusqu əq baltum fə fərian qəlləbə tuma fərian təpotulun. Biz müsaə kitab verdik və ve ondan sonra birbirinin ardınca elçilər göndərdik. Biz Məryəm oğlu İsa'ya da açıq-aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruhla Cəbrayil ilə güvvətləndirdik. Məgər hər dəfə sizə göndərilən elçi ürəyinizə yatmayan bir şey gətirəndə siz təkəbbür göstərmədinizmi? Onların bir qismini yalançı hesab eliyib, bir qismini də Öldürmədiniz mi? qalubuna gulf. Bellanahumullah bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Onlar dedilər. qəlblərimiz qapalıdır. Xeyr. Allah onları məsk küfrlərinə görə lənətləmişdir.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 Allah, kâfirlərəl ələmət əlesin. BİĞSEM AŞTARĞU BİHİ ANFUSEHUM EN YAKFURU BİMƏ ANZELALLAHÜ BERYAN EN YUNEZZİLALLAHÜ MİN FADLİHİ ALƏ MEN YŞƏĞÜ MİN İBƏDİH faba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin Allahın öz qullarından istədiyi kimsəyə öz lütfündən bəxş etməsinə həsəd aparmaq və onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərimizi satıb əvəzində aldıqları şey Necə də pisdir. Onlar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətləndirdilər. Kafirlərə alçaltdıcı bir əzab vardır. Wa iza qila lahum aminu bima anzala Allahu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 Əs, ne üçün əvvəllər Allah'ın peyqəmbərlərini öldürürdünüz. Oa qdıca əkum Musə bilbəyinətisumməə xalul ayicələmin bəxdihi ətum. Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmiş deyin. O gettikdən sonra siz bu zovu ilahiləştirib özünüze zülm etdiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذُومَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا Qalû, səmi'nə və əsaynə və əşribu fi qulubihimul əjələ bi kufrihim. Qul bi'səmə yəmurkum bi imānukum in kuntum müminin. O zaman biz sizinlə əhd bağlayıp dağı başınızın üstünə qaldırdıq.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 İmanınızın size əmr etdiyi şey necə də pistir. Qul in kânət ləkum uddərul əkhirətü əndə Allahi xalicətən min dünin nəsi fətəmənəu fətəmənəu l-məvtə in kün tüm Əgər Allah yanında axiət yurdu digər insanlara değil. Yalnız sizin üçün hazırlanıpsa və doğru desinizə onda özünüzə ölüm diliyin. Ol <Sessizlik> iyiyəəmən nəhu əbədəm bimə qaddammət ədiim. Vallahu alimun bil zalimin Olar öz əllərinin etdiyinə görə bunu heç vaxt diləməzlər. Allah zalimləri tanıyır. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wamin allazina Yəvəddü əhəduhum ləv yu'mər əlfə sənətin və mə hüvə bimuzahzihihə minəl əzəbi en yu'mər və Allahü basirun bimə yə'malun Sen onların hayata bütün insanlardan, hatta müşriklərdən də daha həris olduklarını göreceksen. Onlardan hər biri min il ömür sürməsini istər albu ki uzun ömür belə onu əzabdan uzaqlaşdıra bilməz allah onların nə etdiklərini görür qul men kan aadu wal jibril fa innahu nazalahu ala bi iznillah فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ De, hey, Cəbrailə düşman olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə Qur'anı özündən əvvəlçiləri təsdiqləyən, Müminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə o nazil Men kan'adun vallillahi və məlâikətihî və rusulihî və Cibril və min kəlfə inna Allahu adun Kim Allah'a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 Bəl əksəruhum lə yü'minun. Onlar hər dəfə əhd bağladıqda, içərlərindən bir dəstə onu pozmurmur mu? Həm də onların çoxu buna inanmır. Və ləmmə cəəəhum rəsulun, inn 'indillahi musaddiqu limama'ahum nabadha fariqu mimmallazina utul kitaba kitaballahi wara'ahu huruhum ka'annahum la ya'lamun onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə kitab verilənlərdən bir dəstə cüyə həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabına arxa çevirdilər. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ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 وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ أحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَغَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Onlar Süleyman'ın səltənətində şeytanların oxuduklarının ardınca getdilər. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri və Babil'də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 Nəfslərinin əvəzində satım aldıqları şey necədə pisdir. Şş bunu bileydlər. Olə <Sessizlik> u ənəhum əmənuətə qulə məsubə tu minn dilləyixoayir Lə u kənu yağlə Onlar iman gətirib Allahdan qorxsaydılar. Allahın verdiyi mükafat onlar üçün daha xeyirli olardı. Kaş bunu biləydilər. Yə əyyüha alləziyinə əmenu, lə təqulur rə'ina və qulunzurna və əsmə'uq. Və lil kâfirinə əzəbun əlim. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərə, bizə qayğı göstər demeyin. Bizə nəzər yetirdin və Allahın əmrini eşidin. Kafirləri, Ağlı acılı bir əzab gözləyir. Mə yewedullazinakfuru min ehlilkitabi walmushrikina ayyunazzala alaykum min khayrim mir <gülüyor> rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi may yasha wallahu dzulfazlil azim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 Mənən səkh min əyətin əvnun səhə nəəti bi xayrim minhə əvmiflihə ələm tə'ləm ənəlləhə alə kulli şeyin qadîr Biz hər hansı bir ayəni dəyiştirir və ya onu unuttururuksa Ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətiririk. Məyər bilmirsən ki, Allah hər şeye qadirdir. Ələm tə'ləm ənnəlləhə ləhū mülkü səməvəti vəl-ərd və mə min dünilləhi min vəliyin <Sessizlik> vələ nəsib. Bilmir ki, göylərdə və yerdə hökmüranlıq təkcə Allaha məxsustur. Sizin Allahdan başqa nə bir himayəçiniz, nə də bir köməkçiniz vardır. Əm türidunə ən təsələu su ilə Musə min qabl? Oəə təbəddəlin qufrabin imən ifəqdı boləsəva əssəbi. Yoxsa bundan əvvəl musadan tələb olunuğu kimi siz də peyqəbərinizdən möcüzə tələb etmə istrsiniz. İmanı küfrə dəyşən kəs əlbət də doru yoldan azmıştır.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 Onları bağışlayın və onlara baş qoşmayın. Həqiqətən Allah hər şəyə qadirdir. Və əqimu s-salətə və ətü zəkəh Və mə tüqəddimu li ənfusikum min xayrin təciduhu ində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 Və qalulu leyədxu'l-cennə tə illə men kənəhudən au nəsara tilkə əmaniyuhum qul hatu burhənəkum in kuntum sadiqin Onlar dedilər Yahudilərdən və ya xaçpərəstlərdən başqa heç kəs cənnətə daxil olmayacaq Bu, onların xam xəyallarıdır. De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Bələ, mən əsləmə vəcəhəhu lilləhi və hüvə müxsinun, fələhu əcruhu əndə Rabbih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 kədərlənməyəcəklər. Və qəlatil-yəhudu leysətin-nəsarə alə şeyin və qəlatin-nəsarə leysətin-yəhudu alə şeyin və hum yətlunal-kitab. Kədəlik qala-lləzinin la Fəlləhu <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> yəhkumu bəynəhum yəvməl qiyaməti fīmə kənu fīhi yəxtəlifun. Yəhudilər, xaçbərəslər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyir. Xaçbərəslər isə, yəhudilər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyirlər. ki olar, kitab oxuyandılar. Cahillər də onların danışdığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa düşdükləri şey barəsində qiyamət günü onların arasında höküm verəcəkdir. Və mən əzləmü <Sessizlik> min mən mənə əmə səcidə Allahi ən yüzkərə fiyəsmuhu və Ələ-iqə mə kəna ləhum ən yədxuluhə illə xaifin Ləhum fiddunyə xizyün və ləhum fil əkhirəti əzəbun azim Allahın məhcidlərində onun adının zikr edilməsinə maneçilik törədənlərdən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 əynəmə tuəluufətəm məvəcihullah İ Allah həəsiun alili. Məşrik də məhrib də Allahındır. Hansı səmtə yönəlsəniz, Allah'ın üzü orada olar. Həqiqətən, Allah hər şeyi əhatə edəndi, biləndi. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ Onlar dediler, Allah özünə övlat götürmüştür. Halbuki o, pakdır, müqəddəsdir. Həqiqətən, göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsustur. Hər şey ona baş ayır. Bədī'u <Sessizlik> səməvəti vəl-ərd və əzə qada əmrən fə ənnəmə yəkulu <Sessizlik> ləhukun fəyəkun Göyləri və yeri icad edəyən odur. O bir işi yaratmaq istədikdə ona ancaq O da O da olar. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِينَا آيَهِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قلوبهم.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 Biz yəqinliklə inanan bir xalqa dəlillərimizi bəyan etmişik. İnna bil haqqi beshiran ve nziraw Biz səni haqq ilə müjdəliyən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdik. Cəhənnəm sakinləri barəsində isə sən sorğu-suval olunmayacaqsan. Və lən tarda ən kel-yahud və lən millətəhum qul inə huddəllahi huval huda ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما onların dininə tabi olmayınca nə yahudilər nə də haçpərəstlər səndən razı qalmayacaqlar de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 ikə üminun bih və min yəkfur <gülüyor> bih fə kitab verdiyimiz kəsler onu layiqincə oxuyurlar onlar ona iman gətirənlərdir onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır. Ya bani Isra'il izkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa Ey İsrail oğulları. Size bəxş etdiyim nemətimi və vaxtilə sizi Alemlərdən üstün etdiyimi xatırlayın. Ottaqu yomən la təczi nəfsun an nəfsin o gündən ki, o vaxt heç gəz Heş kəsə fayda verə bilməyəcək. Heş kəsdən bir fidyə qəbul edilməyəcək. Heş kəsin fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcək. Wa izbatala ibrahima rabbuhu bikelimatin fa atammahu Qaale, inni ca'iluke ja linnəsi imamə, qaale ve min zürriyyəti, qaale, lə yenəru ahdil zəlimin. Rabb-i İbrahim-i bəzi kelimələrlə sınadığı zaman, O, buları tamamilə yerine yitirdi. allah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 Biz İbrahimə və İsmailə evimi təvaf edənlər Eyit kafa girənlər rüku və səcdə edənlər üçün təmizliyin dedik.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 Qalə və mən kəfərə fə umətti'uhu qalilən sümmə əddarruhu ilə əzəbinnar və bi Bir zaman İbrahim dedi, Ey Rəbbim, buranı təhlükəsiz bir şəhər et, onun əhalisinə,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 O يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ zaman İbrahim və İsmail müqəddəs evin binövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər. Ey Rəbbimiz Bunu bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Rabbena vəcəlnā muslimīna lakə və min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 Haqiqatan sən tövbələri qəbul edansan, rəhimlisən. Rabbənə və bə'əs fihim rasūlan minhum yatlu alayhim ayātika və yu'allimuhum al-kitāba və al və yuzakkihim. Innaka antal-'azīzul-hakīm.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 وَمَنْ يَرَّبُ عَمْ مِلَّةِ İBRAHİMَ اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ Sefih olanlardan başka kim İbrahim'in dininden üç Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiz ki, o axirətdə də əməli salihlərdən olacaqdır. İz qalə ləhu Rabbuhu əslim, qalə əsləmtu lirabbil ələmin. Rəbbi ona təslim ol dedikdə, o alamların Rabbine təslim oldum demişdi. Wa wassa biha Ibrahim baneehi wa İbrahim də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 Əm kən tüm şuhədاء əz hضır yaxqubəl-məyot əz qal libənihəmə tə'abudun min bəhdiy qalın əzbəd ələhəkə və iləhə əbəək əbərahim əsmağil əsmaq ələhəm ələhəm ələhəm ələhəm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 İsmailin və İshaqın ilahı olan tək ilaha ibadət edəcəyik. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Tilkə ummetun qad khalat laha ma kasabat və lakum ma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 Qulbəl millətə İbrahima hənifən və məkənə minəl-müşrikin. Onlar dedilər, Yəhudi və ya xaçpərəst olun ki, doğru yola yönələsiniz. De ki, əksinə, biz hənif İbrahimin dinindəyik. O müşriklerden değildi. Ulū əmännə billahi və عِيلَة وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَنْ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَهُ مُسْلِمُونَ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 Biz yalnız ona təslim olanları. Fa in amanu bimithlim ma amantu bihi faqad ihtadou wa in tawallou fa inna ma hum fi shiqaa.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 o eşidəndir biləndir subeha llah və men budur allahın dini kimin dini allahın dinindən daha doğru ola bilər Biz yalnız ona ibadet edənlərik. Ulətuhaccuna fillahi ve huvarabbuna ve rabbukum ve Peki Allah barəsində bizimlə mübahisəmi edirsiniz?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 أَمْ waqlarımın var, İbrahem, İsmağil, İshaq, Ü Hetakörっていう h proof THU pluss قُلْ stripoqulOUTби то Jul ve Eklik 10x var either İbrahım ve El- Və məllahü bi Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, İshaqın, Yaqubun və onun nəslinin yəhudi və Yahud Xaçpərəst olduğunu deyirsiniz? Deməki, siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah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 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar bir ümmət ki, gəlib-getdi. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə Sorgu sual olunmayacaxsınız. Seyqulu sufaha minan nasima vallahum an qiblatihum allati kanu Səfəh adamlar deyəcəklər, onları üst tutduqları qiblədən döndərən nə oldu? De ki, də, məqrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Və kəzəlikə cəalnəkum ummanı وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ in käətə kä birةً إَّا عََّينهد Allah وَə كان Allahهُ يُضعَmanə qum İَّ Allah بَّsə raufhi Beləlikə biz sizi orta bir ümmat ettik ki Si insanlara şahid olasınız.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 Haqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, rəhimlidir. O, nəzər qəlbini səmaya çevirirsən, biz sənə razı olacağın bir qiblə yönəldərik. Beləliklə, üzünü Və həyth mə kuntum fəvəllu vücuhakum şatarah və inəl-ləzīnə ұutu l-kitəbə leyağlamūnə ennəhul həqq min rabbihim və məllāhu bi gafilin əmmə yə'mlun Biz üzünün göğə taraf çevrildiyini gördük ve biz seni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 Onların etdiklərindən xəbərsiz deildir. Və əgər sən kitab sahibi olanlara hər bir ayə ilə gəlsən, sən onların qibləsinin ardınca gəlmirsiniz, və sən onların وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا اللَّ مِنَ الظَّالِمِينَ Kitab verilənlərə hər cür dəlil gətirsən də, onlar sənin qiblənə üz tutmazlar.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 Əl-ləzînə ətəyna hümul kitabə ya'rifunə hü kemə ya'rifunə əbnəəəhüm və inna fəriqan minhüm layəktumunəl haqqa və hüm ya'lamun. Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyıldı. Həqiqətən də onlardan bir dəstə haqqı bilə bilə gizlədir. El-haqqu min rabbika fela takunanna min Haqq sənin Rəbbindəndir. Od ki şübhə edənlərdən olma. Və likullin vejhetun huwa muvəllihā. Fəstəbiqul xayrat, Aynə mə təkunuu yətibikumullahu cəmiyə, İnnəllaha alə kulli şeyin qadir. Hər kəsin üz tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hara olursunuz olun, Allah sizin hamınızı bir yere toplayacaktır. Şübhəsiz ki Allah her şeye qadirdir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ Qəməlləhu bi qafilin əmmə tə'məlun. Hara səfərə çıxsan, namaz qıldıqda üzünü məhcüdül harama tərəf çevir. Çünki bu, sənin Rəbbindən gələn haqdır. Allah sizin etdiklərimizdən xəbərsiz deyildir.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 Fəla təxşə'uhum və xşə'ūnī və li'ətimmə ni'məti 'alaykum və lə'allakum tehtədūn. Hara səhərə çıxsan namaz qıldıqda üzünü Məsküdül tərəf çevir. Harada olursunuzsa olun. Üzünüzü ona tərəf çevirin ki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 Kəmən ərsəlnə fīkum rasūlan minkum yatluu alaykum āyātinā və yuzakkīkum və yuzakkīkum və wə yuallimukum al-kitāba və al-hikmə və wə yuallimukum mā lam takūnū tə öz içərinizdən Ayələrimizi sizə oxuyan, sizi günahlardan təmizləyən, kitabı və hikməti sizə öyrədən, hə belə bilmədiklərinizdə sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Fəzkuruni əzkurkum vəşkuruli Siz məni yad edin ki Mən də sizi yad edim. Mənə şükür edin. Mənə küfr etməyin. Yaə yyu həllədiə əmən usəinu bir sabbiri İ Allah həmə asfa Ey iman gətirənlər. Səbir etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən Allah səbir edənlədir. Və deməyin ki, "Kim Allah yolunda öldürülürsə, o ölüb." Bəlkə də o yaşayır, amma Allah yolunda ölenlere ölüdüler demeyin. Aksine onlar dirildiler. Lakin siz bunu duymursunuz. Wala nebluwännukum bişey'in min el-haufi vel-cu'i ve naqsin min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 qalulu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o kessler ki onlara bir musibet uz verdikde biz allaha makhsusuq ve ona da qayidacayiq deyillər ulai ka alehim min rabbihim ve rahmeti ve ulai Onlara öz Rabbi tarafından təriflər və mərhəmmət vardır. Məs olar, doğru yolda olanlardır.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 İnnəl-ləzînə yəktümunə mə ənzəlnə minəl-bəyyinəti vəl-hüdə min bə'di mə bəyyənnə-hü linnəsi fəl-kitəb əulə-iqə yəl'anuhumullāhu və yəl'anuhumullā'inun. insanlara bəyan etdiyimiz açıq aydın dəlilləri,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 Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm. Rəhmliyim. İNNƏLƏZİNƏ KƏFƏRÜ VƏ MƏTÜN VƏ HUM KÜFFƏRÜN ULƏİKƏ ALEYHİM LƏĞNƏTÜLLAHİ VƏ LƏMƏLƏİKƏTİ Kafir olub, kafir kimi də ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. XALİDİYİNƏ FİHƏ LƏ YUXAFFƏFÜ ANHÜMÜL AZƏB VƏ LƏ HÜM Onlar bu lənətin içərisində həmişəlik qalanlar. Onların əzabı güngülləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. VƏ <gülüyor> İLƏHÜKÜM İLƏHÜN VƏHİD Lə iləhə illə hüvar rəhmənur Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ondan başqa məbud yoxdur. Mərhəmətlidir, rəhəmlidir.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 Fahya bihil ardh ba'da mawtaha wa basa fiha min kulli dabbat wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhar bayna as-samai wal-ard laayatun və yerin yaradılmasında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 Və göy ilə yer arasında ram edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. O minan nasi min yettexilu min dunillahi an daday yuhibbunhum ka hubbillahi wallezina amanu ashaddu وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ İnsanlardan elələri də vardır ki, Allah'tan qeyrilərini ona tay tutur. Onları da Allah'ı sevdikləri kimi sevirlər.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 İz təbərra əl və rəəhul əzəbə və təqatta'at bihimul əsbəb O zaman tabə olunmuş başçılar, tabə olanlardan uzaqlaşacaq, hamısı əzabı görəcək və aralarındakı əlaqələr kəsiləcəkdir. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Tabi olanlar diyecekler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 Yə eyyühen nəsü külü mimma fil ardı hələlən tayyibən və la tətəbi'u xutuəti şşəyitən İnnəhu ləkum ədvun mubin Ey insanlar! Yerdə olan halal və təmiz Şeytanın addım izleriyle getmeyin. O sizin açık aşkar düşmeninizdir. İnnemâ ye'murukum bisû'i vel fahşâ'i ve en tekûlû alâllâhi mâ la te'alemûn. O, sizə pis və iğrənc işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Əvəllə hükanə abaum la yaqilun Olara Allahın nazil etdiyinə tabe olun deyildikdə de, onlar xeyr biz atalarımızın tuttuğu yolu tutacağıq deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb doğru yola yönelmeyiblərsə necə? O məsəlülləzin kəfru kəməlilləzi yənəqü bimə la yəsməu illə duəən məsəli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 وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Ey iman getirenler! Sizə ruz kimi verdiğimiz paki şeylerden yiyin ve eğer Allah'a ibadət edirsinizse ona şükredin. إِ ماَا حَرَّمَا عَلَْكُمُ الْمَيْتَةَ وََّمَ وَلَحمَل الْخِزيرِ وَمَا أُهِلَّ بِه لِغَيرِن فَمَنِ الظُر وَغَيْرَ باغِ وَلَا عَدٍ فَلَا إِسمَ عَلَْ إِ اللهَّهَ غَفُور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 Ula ikə fi butunihim illan nar wa la yukellimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzekkihim wa Şübhəsiz ki Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar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 O laikəlləzininəşteruḍdalaletəbilhudaülazabəbilməğfirə fəməəsbərhüməlannār onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı bağışlanmanın isə əzabı satın alan şəxslərdir Onlar cehənnəm oduna necədə səbirlidilər. Zelika bi'nna Allah nazəla'l kitab bil haqq və inna'l lazina xtelafu fil kitab la Bu ona görədir ki, Allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə əlbəttə haqdan uzaq bir ziddiyyət içindədilər. Laysa bilrən tuvvucukun qibalal məşriq vəl məğrib və lakinnəl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 ƏLƏİKƏLƏZİNƏ SADAQU VƏ ULƏİKƏHUM UL MUTTƏQUN Yaxşı əməl üzünüzü məşrigə və məqribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitaplara, peyğəmbərlərə iman gətirən,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 Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhs onlardır. Yə əyyüha alləzine əmənu kütibə əleykümül qısası fil qətlə. Əl-xurru bil-xurri vəl-əbədü bil bil-əbədi vəl-unsa bil-unsa. فَمَنعُ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي إيمان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 Olə qum fil qisaasi həyya tu il əlbə bilə allaə sizin üçün həyat vardır. ey ağıl sahibləri, Bəlkə Allahdan qorxasız. Kutiə alə kum ilə xaara əxədə in intaraqə xayıran ilvasuyə tul ilwalidəy niə ə qorabinə bilməxr Xqqaanaləlmutttaq. Sizlərdən birinə ölüm gəliyi zaman qoyub gedəcəyi var dövləttən müvafiq qaydada valideynlərə, və yaxın qohumlara vəsiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu, müttəqilər üçün bir borçdur. Fə mən bəddələhu bərdə mə səmiğəhu, fə innə ismuhu aləl yubəddilunə, innə Allahə səmiğun Kim ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirsə, günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə düşər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir.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 Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Əyyəmən məhdudət, fə mən kənə minkum məridan əv ələ səfərin, fə min əyyəmin uxad. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِد۪يَتُمْ طَعَامُ مِسْك۪ينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Müəyyən sayda olan günleri oruç tutmalısınız.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 Bilesiniz ki, sizə oruş tutmaq daha xeyirlədi. Şəh-ı Ramadânəl-ləzi unzilə fiyhil Qur'an hübəllin nəsi və bəyyinətin minəl-hüdə vəl-fırqan. Fəmən şəhidə minkümüşşşəhra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 وَإِذاَا سَألَكَ عبَادِي عَنّ فَإِنّ قَرِيم أُجبُ دَعْوتَ الدَّاعِ إذَا دَعَ فَلْ يَسْتَجبُ ل وَيُؤمنِنُوا بِيلَ عََّهُم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 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Mallarınızı öz aranızda haqsızlıqla yemeyin və cəmaatın malının bir qismini bilə-bilə günah yolu ilə yiyəsiniz diyə hakimləri ələ almağa çalışmayın. Yəsəlunəkə anil əhillə, qul hiyə məvəqiytü linnəsi vəl-həccə. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Senden yeni doğan aylar barəsində soruşunlar. De ki,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 وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْتَد۪ينَ Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi i aşmayın. Həqiqətən Allah hədd aşanları sevmir.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 Kəzəlikə cəzə ül -kəfirin. Müşrikləri harada yaxalasanız, öldürün Və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın Fitnə qətildən daha pistir Onlar sizə qarşı Məsküdül Haramın yanında vuruşmayınca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 Əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Və <Sessizlik> qatilühum hətta la takuna <Sessizlik> fitnatu və yekuna ad-dinu lillah. Fitnə aradan qalxana qədər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 فَمَنِ اْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ <الْمُتَّقِين> Haram ay haram aya görədir. Haram olanları pozmağın cəzası qisas almaqdır.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 İnnəllâhə yuhibbul müxsinin Malınızdan Allah yolunda xərcliyin və öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın Yaxşılıq edin Həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir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 شدتلي جزاء يرند الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد Həcc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həccü yerinə yetirməyi niyyət edən kəs, həcc ziyarəti əsnasında qadını ilə yaxınlıq etməməli, günah işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır. Sizin etdiyiniz yaxşılıqları Allah bilir. Özünüzlə azuqa götürün. Ən yaxşı azuqa isə təqbadır. Məndən qorxun, ey ağıl sahibləri! Ləysə aləykum cünəxun ən təbətəğü fədlən min Rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ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 Mə əfidu min həysu əfadən nəsi və əstəğfirullah İnnə allaha qafurur Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin Allahdan bağışlanmanızı diliyin Şübhəsiz ki Allah bağışlayandır rəhimlidir Fəizə qədəytum manasikukum fa zikrullaha ka zikrikum aba'akum aw əşaddu zikra fəminan nas men yəqulu rabbana atina fid-dunyā və mā lahu fil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 Men yəqulu fi dunya hasenatan fil axirati hasenatan və Onlardan ey Rəbbimiz bizə həm bu dünyada həm də axirətdə gözəl neymətlər ver və bizi od əzabından qoru deyənləri də vardır. Ələ-i kələhüm nəsibun min mə kəsəbü, və Belələri üçün qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez haqqı hesab çəkəndir.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 li mən ittəqa və attaqu allaha ileyhi tuhşarun Sayı müəyyən olan günlərdə Allahı yad edin. Kim iki gün ərzində ziyaretini tamamlayıb geri qayıtsa, ona heç bir günah olmaz. Kim yubanarsa,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 وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد او dönüb getdikdə yer üzündə fitnə fəsad törətməyə əkinləri və nəsləri məhv etməyə çalışar Allahsə fitnə fəsadı sevmir Oidətilələ huttatilə hə əxadətun ayizzəti bil ism fə xəs buhu cəhənəm ölə bir Ona Allahdan qorx deyildikdə, de, loqalıq onu daha da günaha sürükliər. Ona cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pisiyatax. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ <بِالْعِبَادِ> İnsanların eləsi də var ki, Allah'ın razılığını qazanmaq üçün canını da verər. Allah öz qullarına qarşı şəfqətlidir. Ya ey ayha lladhina amanu dukhulu fi s-silmika fata wala tattabi'u khutuwatish ey iman getirenler islamı bütövlükdə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin Şübhəsiz ki o sizə açıq aydın düşməndir. Fa in zalaltum min ba'dima ca'atkumul bayyinatu fa'lamu fa'lamu hakim sizə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra haqq yoldan çıxsanız, bilin ki, Allah qüdrətlidir, qüdriqdir. Həl yənzurun illə ən yətiəhumullahu fī zuləlim minəl ğamami vəl mələikətü və qudiyəl əmr. Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah bulut kölgəsində mələhlərlə birlikdə gəlsin və iş bitmiş olsun? Bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır. Səlbəni İsrailə kəm atiyinəm min ayetin beyne və men yəbdil ni'matəllahi min bədima ca'atə fa innallaha şədidul iqab İsrail oğullarından soruş ki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 Hessızruzibeler ruzi سَُّ وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ Fehdallahu llezina amanu linhtalifu fihi minal haqqi bi'iznihi wallahu yahdi men yasha ila siratin tək bir ümmətdir. Allah onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə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 Haqiqatan Allahın köməyi yaxındır. Yes'alunaka maza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khayrin fel-validayni wal-aqrabina Və mətfəalū min xeyrin Səndən Allah yolunda nə verəcəklərini soruşurlar. Pəki, verəcəyiniz hər bir xeyir valideynlərə, qohum ağrəbəyə, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə aiddir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə Şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Qutim alaykumul qitalu və huwa kurehun lakum və əsə an takrehu şeyən və huwa xeyrun lakum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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمات وهو كافر فاولئك فاولائك حبطت أعمالهم في Və ulai ka ashabun Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. Dey ki, bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saxtdırmaq, onu inkar etmək, müsəlmanları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 İnnəl-ləzəinə əmənu və aləzəinə haəcəru və cəhədəu fə səbili allahi ələəikə yarcuna rəhmətə Allah, və Allahü qafurur rəhim. <Nation> iman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər, Allahın mərhəmətine ümid edirlər. Allah bağışlayandı, rəhmlidir. Yəsəlunəkə ənil xamri vəl-məysir Qul fiyhima ismum kebīru ve mənafi'linnəsi və ismuhuma əkbar min nəf'ihimə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 Mənfəət vardır, amma günahları mənfəətlərindən daha böyüktür. Səndən Allah yolunda nə xərcləyəcəklərini soruşunlar. De ki, ehtiyacınızdan artıq qalanını Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz.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 Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə sizi çətin vəziyyətə salardı. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Və lə tənkihul müşrikəti hətta yümin, və lə əmətun müminətun xayrun min müşrikətin və ləu əjəbətkum.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 Və bəyin ayətihi lin-nasi ləalləhum yəzəkkərun. Müşrik qadınlar iman gətirməncə onlarla evlənməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Müşrik kişilər iman gətirməncə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 O, öz ayələrini insanlara bəyan edir ki, bəlkə düşünüb, ibrət alsınlar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ <الْمُتَطَهْرِينَ> Səndən heyz baresində soruşurlar. De ki, bu əziyyət verici bir haldır.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 Nisa uqum harsul lakum fa'tu harsakum an nashe'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqoon sizin tarlanızdır Tarlanıza nə tər istəyirsinizsə, yaxınlaşın. Özünüz üçün qabaqçadan yaxşı işlər hazırlayın. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onunla qarşılaşacaqsınız. Möminləri müjdələ. Və la təcəalullaha urzatan liaymanikum an tabru və ttaqu və tuslihu görə Allahın adını yaxşılıq etməyinizə Allahdan qorxmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir maniyyə çevirmeyin. Allah eşidəndi, biləndi. La yuākhidukum allahu billagvi fī eymānikum <Sessizlik> velakin yuākhidukum bimā kesebet qlubukum vallahu gafurun halim Allah sizi qərəssiz işdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz, lakin O sizi qəstən işdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir. Lilləzənə yuqlunə min nisaihin tərəbbüsü ərbəəti əşhur فَإِنْفَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Qadınları ilə yaxınlıq etməməyi and içənlər üçün gözləmə müddəti dörd aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. وَإِنْ عَزَمُ الطَلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Əgər onlar qoşanmak qərarına gəlsələr. şübhəsiz ki Allah eşidəndi, biləndi. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَ تَقُرُوا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 Vələhunne mislu llezî alayhin nibil ma'rûf vel rilcâli alayhin derece vallahu azîzun hakîm Poşanmış qadınlar üç heyz müddəti gözləməlidlər. Əgər Allaha və axirət gününə iman gətirərlərsə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 TİLKƏ HÜDÜDULLAHİ FƏ LƏ TƏTƏDÜHƏ VƏ MƏN YƏTƏ ADDƏ HÜDÜDALLAHİ FƏ ULƏİKƏ HUM Boşanma iki dəfə olar. Bundan sonra qadını şəriyyətə müvafiq qayda üzrə saxlamaq, yaxud xoşluqla buraxmaq gərək.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 Allah'ın hüdüdlarıdır. Onları aşmayın. Allah'ın hüdüdlarını aşanlar, məhz onlar, zalimlardır. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا إن, أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله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 Bunlar Allahın hədləridir. Onları anlayan adamlara bəyan edir. və izə tallaqtumun nisa fa balagma ajlahum fa amsikuhum bə mərufən aw sarihuhum bə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 Və təqullaha Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti sona etdiyi zaman onları ya şəriətə müvafiq qayda üzrə saxlayın, ya da müvafiq qayda üzrə buraxın. Zərər vurma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 Allahdan qorxun və bilin ki Allah hər şeyi bilir. Və əgər siz qadınları tərlətsəniz, onların müddəti dolubsa, onları heç Zalikayu'azbu <ileri> bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azka lakum wa atahhar wallahu ya'lamu wa antum Qadınlarınızı boşadığınız ve onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman ərlə ilə arvad şəriyyətə müvafiq qayda üzrə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 لا ضرر ولا ضرار ووالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن ترض منهما وتشاورا فلا جناح عليهما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 nə də atıya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eyni ilə varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı sütdən kəsmək istəsələr, ikisinə də heç bir günah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı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 Sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən qəbərdardır. Və la cünahə aleykum fīmə arradtum bihi min xitabətin nisai əv əknəntum fī ənfusikum.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 Va'lemu enna Allaha ya'lam ma fi anfusikum fahdharu va'lemu enna Allaha ghafurun halim Kadınlara elçi göndərmək istəyinizi işare ilə bildirməkdə və ya ürəyinizdə gizlətməkdə sizə heç bir günah yok.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 ondan qorxun bilinci allah bağışlayandır rəhimlidir la gunaha alaykum in tallaqtum nisaa am lam tamassuhunna <Sessizlik> aw tafridu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 Şəriyyətə müvafiq qayda üzrə pay verin. Varlı öz imkanına görə, Şasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə Yaxşılık edənlər üçün bir borçdur. Və in qalləqutumuhun nəmin قَبْلَ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Inna bima basir. Qadınlar üçün mehr təyin etdikdən sonra, yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlindən niqah müqaviləsi olanın bunu qadına bağışlaması isə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 Və günortadan sonrakı orta namazı qoruyun. Və Allah qarşısında mütəliklə durun. İn xiftum farijalan aw rukban faiza amtum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Əyr qorxsanız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 Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Və lil qadınlara şəriyyətə müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu, müttəqilər üçün bir borcdur. Kədəli qəyubəyin Allahuə kun əyəti ilə Allah öz ayələrini sizə belə bəyan eliyir ki bəlkə başa düşəsiniz. Alam tara ila alladhina kharajoo min diarihim wa hum ulufun hadhara almaut faqala lahum Allahu mawtun thumma ahyaahum inna Allahaladhoo fadlan 'alan nas walakinna akthara an-nasi la yashkurun Minlärle adam oldukları halda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 Və qatilū fī sabīlillāhi waʿlamū anna Allāha samīʿun ʿalīm. Allah yolunda vuruşun və bilin ki Allah eşidəndir, biləndir. Mən zəl-ləzî yüqribu allaha qardan həsənən fəyudā'ifə huləhə azğafən kəsirəh və allāhu yəqbidu və yəbsutu və Kim Allah'a gözəl bir borc versə malından Allah yolunda xərcləse, o da onun üçün bunu qat-qat artırar. Allah kimisinin rüzisini azaldar, kimisinin rüzisini də artırar. Siz ona qaytarılacaqsınız. Ələm <gülüyor> tərə iləl mələ'i min bəni İsrəilə min bəhdi Mûsə əz qalū linəbiyyin ləhüm اذ قالوا لنبيٍّ لهم مبعث لنا ملكًا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد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 Az bir qismi istisna olmaqla hamısı döyüştən üç çevirdilər. Allah zalımları tanıyır. O qalələrin nəbiyühum inna Allaha qad ba'salaqum Talut melika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 ايه ملكه ان أي ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وهارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان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 Qaləl-ləzīnə yazunnūnə ənnəhum mulaqullahi kəm qalilətin qaləbət fiyətən kəsirətən bi-iznilləh və Allahümə əssabirin qoşunla birlikdə döyüşə yola düşdükdə əskərlərinə dedi Allah sizi bir çayla imtihan edecek. Kim ondan içse, menden değildir. Bir ovuç götürən istisna olmakla, kim ondan dadmasa, o mendendir. Onların az bir kısmı istisna olmakla, hamsı ondan su içtiler. Talut onunla olan müminlerle birlikte çayı keştikten sonra,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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ və onun qoşununun qarşısına çıxdıqda dedilər Ey Rəbbimiz Bizə səbər ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et. Fəhəzəmuhun bi-iznilləhi və qatələ Davudu Cəlutə və ətəahu Allahul mülkə vəl xikmətə və əlləməhü Oləə də Allahə səbəqbaun bibəqdə fəsədətil arbuəəkin Allah hədu Fadlinəaləmin. Möminlər Allahın iznilə onları darmadağın etdilər. Davud cautu öldürdü. Allah ona höşmranlıq və hikmət verdi.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 Bular Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən. TİLKƏR <tl> RUSULU FADDALNA BAĞDAHUM ALƏ BAĞD MINHUM MƏN KƏLLƏM ALLAH VƏ RƏFAĞ BAĞDAHUM DƏRACƏT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 Və ləvşə əlləhu məqtətəlü və ləkinnə allahə yəfəlü yürid Biz o elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik Onlardan bəzisi ilə Allah danışmış Bəzisini isə dərəcələrə yüksətmişdir Biz Məryəm oğlu İsaya ya açıq-aydın dəlillər verdik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 Ya eyha allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'a fihi wa la khullatu wa la shafa'a iman getirenler alışverişin dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin kəfirlər isə zalımdılar Allahu la ilaha illa huval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 bima sha wasi'a kursiyyuhu's Allah ondan başka ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Əbədi yaşayandır. Bütün yaradıtqlarının qəyyumudur. Onun nə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 Fəmin yəkrir bil-taquti və yəmin billahi fəqad istemsaka bil-urvatil-wusqa la fısama Tində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs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 والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم الله ایمان getirenlerin himayedarıdır Onları zülmətlərdən nura çıxarır, kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.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 Qala İbrahimu fa inna Allaha yati biş-şamsi min el-mşriqi fa'ti biha min el-magribi fabuhtallezî kefer wallahu la Allah'ın verdiği hakimiyyetə görə İbrahim ilə rəbb barəsində höccətləşən kəsin əhvalatını bilmirsənmi İbrahim Mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldürür dedikdə padşah mən də həm dirildir, həm də öldürürəm demişdi. İbrahim: "Allah günəşi məşriqdən gətirir. Sən də onu məğribdən gətir." dedikdə o kafir çaşıb qalmışdı. Allah zalım gövmü doğru yola yönəltməz. 2Q 그러� czy asir, kaya qaqlıları على Əlin boldur. 3Q həyəyinə indirə mərəli izliðər endə arşəsi Agacəー 191なら, 10 Umlum уж liesoka qâllər agirəməm qə야əm dəmiyətəkə qəyim قال بلل بستمئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن ونظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها Fəlmə təbəynə lehu qala a'lemu enəllahu ala kulli şeyin Və ya damları uçulub xarabalığa çevrilmiş bir kəndin yanından keçən kimsənin hekayətini bilmirsənmi? O demişdi. Allah bu kəndi ölümündən sonra necə dirildəcək?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 Qalə fəkhüz ərbəətən minə attayri fəsürhünn iləykə thumma jəal ala kulli jəbalin minhünnə jüzəən thumma də'uhunn yəətīnəkə səyya wa'ləm ənə Allah azizun hakeem Bir zaman İbrahim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 Sonra da onları çağır, tez yanına gələcəklər. Bil ki, Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Məthəlul ləzīnə yunfiquna əmwələhum fī səbililləhikə məthəli həbbətin əmbətət səbə' səna bilə fī kulli sünbulətin miətü həbbət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 Əhətə edəndir, biləndir. Əl-lazīnə yunfiqunə əmwələhəm fī səbīlilləhə thumma la yutbī'un maən fəqümenən vələ ədəlləhəm əjrəhəm əndə Rəbbəhəm ələkhəm ələhəm ələhəm ələhəm ələhəm ələhəm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 Qaul-u ma'ruf və mağfirət xeyr min sadaqətin itbə'uha əzâ. Vallahu ganiyyun halim. Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq minnətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır.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 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أي إيمان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 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Əyə vəhdü ahadukum an takun lehu cennatun min naxilin və a'nabin tecri تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار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 وَ تََّمُ الْ الخَبثَ مِْه تُ في قُون وَُ بِأَxiه إ أَ تُمضُ في وَلَ أََّ الل iman ərannlə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 Əş-şeytan yəidukum el-fəqra və əmrukum bil-fəhşaa. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyi əmridir. Allah isə, sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vədidir. Allah, hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Yuqtil xikmətə <Sessizlik> mən yəşəə و mən yuqtəl xikmətə fəqəd əutiyə xayran kəfərə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 Wem feqtumfaqatin əna ətum minəzris Allah yaəmu وَ liظaliməmin əs Xərcədiyiniz hər bir sədəgəni və verdidiiniz hər bir nəziri şübpheəsiz ki Allah bilir. Zalimlərin isə köməkçiləri olmaz. İn tubedus sadaqati fenni mahi və in tukhfuha və tu'tuha alfuqara fa huwa khayrun lakum və yukeffiru ankum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 Allah'ın üzünü dilediğinize göre sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda ne hərcləseniz, əvəzi size tam verilər və ve size zülm edilmez. LİL FUQARƏİLƏZİNƏ ÖHSİRƏU Fİ SEBİLİLLƏHİ LƏ YƏSTƏTIĞUNA DORBAN FİL ƏRD لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 Şübhəsiz ki, Allah malımızdan nə sərf etdiyimizi bilir. Allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirron wa alaniyatan falahum ajruhum falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim hum yahzanun.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 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ فِيهَا خَالِدُونَ سَلَام يِيَنلَر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 Vallahi la yuhibbu kullu kaffarin afim Allah sələmi puç edir. sədəqələri isə artırır. Allah kəfirləri və günahkarları sevməz. İnnellezine amanu ve amilus salihati ve aqamus salata ve atu'uz zakata lehum ecruhum lehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleihim ve la hum yahzanun iman getirib salih ameller eden namaz qilan ve zekat verenleri Rəbbinin yanında mükafatlar gözləyir. Olara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Ya ey Ey iman getirenlər, Allah'tan qorxun və əgər müminsinizsə, sələmdən qalan faizi almayın. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Bunu etməsəniz, Allahın və O'nun elçisinin sizə müharibə eylan etdiyini bilin. Yox, əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz sizindir. Nə siz zülüm edərsiniz, nə də sizə zülüm olunlar. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ Əgər borcu olan adam ağır şərait içindədirsə onun vəziyyəti düzəlməyə qədər ona mühlet verin Bilin ki borcu bağışlamaq sizin üçün daha xeyirlidir Və təqvallə bir günə ki, Allahın yanına qaytarılacaqsınız, sonra hər bir ruhun Allahın huzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun. Sonra hər kəsə qazandığının əvəzi Üst bütün veriləcək və onlara zülm olunmayacaqdır. Ya ey əmin olanlar, əgər siz bir borcla bir-birinizə qərd verirsinizsə, müəyyən Və sizin aranızda ədalətlə yazan bir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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 إِلاا أَنْ تَكَُتِ جََةً حَضَة تُدِيرُونهَا بَيْنَكُمْ فَلَْسَ عَلَيْكُم جُناح أَللاا تَكْتُبُهَا وَأَشهِدُ إذَا تَب يَعْتُمْ وَلَا يُبَ وَكَاتِبُ وَلَا شهيد. وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ Ey iman getirenler! Müeyyen bir müddete dek birbirinize borç verdikdə onu yazın.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 وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ Və kim gizlədərsə, əlbəttə ki, qəlbi günahkardır. Allah sizin etdiklərinizi bilir. Əgər səfərdə olsanız və katib tapmasazsınız, borc riyasına saxlanılması üçün ciro verilir. Əgər sizlərdən biri digərinə etibar edibsə, qoy etibar olunmuş kimsə